jag sitter vi samma bord som Dr. Alban, Halma Jonsson, Leif Silberski och Andreas Ravelli. Vad var, vad brusar? Och, och, och tjejen som kommer in och ska servera hela hören, hon kommer in topless på rullskridskor. Och så snubblar hon och ska ställa ner brickan och så gör hon en halvvolt över bordet och drar halva Andreas, armen. Ja, kan du flytta din mick närmare dig? Ja, sluta ja, så, så. Ja, vi det då? Ja, ja men du kör vi det är Josef Langev från Malmö. Du lyssnar bara bien på den. Himlen är blå och snön är vit. Om det inte är snö finns det glägg och sprit Vi börjar julpodden med ett helt nykomponerat julrim För att komma i stämning Dagen till ära har jag med mig två riktiga tomtar i studion Det är såklart Tomte Patrik Hur mår du egentligen? Fruktansvärt bra Jag var på bingolotto igår Och tittade på, på han Ingvar Oldsberg För att lära mig lite hur det ska gå till När vi kör bingobrunch 2015 Har du ätit pepparkaksrullar? Jag har ett massa pepparkaksrullar och veckans tomtegäst är ingen mindre än Andrea to Andreas Toll Välkommen hit. Ja, men tack så mycket. Hur är läget med dig? Eh, jag har ju fått äta onsalas bästa kebab. Hallands bästa kebab. Eh, precis, så jag har rätt kast, faktiskt. Det är Onsalans enda kebab också. Ja, ja absolut. Men jag mår rätt kast. För det är ju, ingenting här nere är ju lika bra som i Göteborg. Men vi är i Halland trots allt, så att det är... Det Märkte du att det tog ett dygn Att köra hit Det gjorde det, minst Alltså vi bor ju precis bredvid Hakan Mild, Stefan Zelakovic och Fredrik Risp Så att jag tycker inte att du har så mycket att komma med i det här snacket liksom Det här är the shit, the place to be helt enkelt Fredrik Risp, det är han som är turkisk agent va? Så vi är rätt nära turkiska gränsen eller något sånt där nu då Ja det är på riväran Det ja. är ganska långt söderut <laughs> Det är ju så att Blåvitt har haft sin första träning med den nya tränaren Mysjörgen som ärligen kallar honom Var det någon av er som kikade på den? Jag var där en stund, eller en stund. Jag var där och kollade på den. Eh, kul att vara igång igen, höll jag på så Det var inte jag som var igång. Men det var kul att stå där och få se dem vara igång igen. Var det lika kallt som vanligt? Det var eh, rätt behagligt ändå. Hade de ordnat kaffe det här året? Nej. Men däremot så hade Vickla, den gode människan gjort det själv. Han hade dukat upp ett bord med kaffe, pepparkakor choklad och sådär som han bjöd på. Eh, vilket det var riktigt bra. det är ju snyggt. snyggt gjort av honom men att han ska göra det är ju för jävla tragiskt för att inte IF Göteborg tar chansen att Bjuda inte något i, är ju under all kritik som jag, vanligt tyvärr Jag ser framför mig att han stod i den här bingo-bärardräkten det... Tyvärr gjorde han inte det, men, det men i slutet av träningen så hade han åtminstone det lilla hjulet med sig Så att man fick gå fram och snurra på det och kunde vinna choklad Ja men det är egentligen ganska märkligt att det inte blåvigt kickstarta säsongen Genom att göra något och bjuda upp det första fotbollspasset ska ju vara the shit Nej, vi har en ny tränare, väldigt lite ny förvärv på plats och så vidare Så varför inte göra någonting av det, det Ja, det, det är synd Men det var några Café där är då. inte jätteomständigt att göra heller <laughs> Det är inte jätteomständigt ja, man, borde, man borde hypa allt mer överlag Borde man inte göra det? Det finns <skratt> andra lag i Sverige som är grymma på att hypa allt Och det funkar ganska bra Just nu hypar vi med en helt ny hemsida på hemsidan och går man in via den här köpa ja, sidan. Årsburg. Det är bara det att felet med den är att eh, kollar man den på iPad så är det typ helt omöjligt att komma vidare till huvudsidan. Ja, det har märkt faktiskt. Aha. Så det är, man får bara välja att köpa årskort. Så att, ett tips till er som har fastnat på samma sätt där det är lite omständigt. Men googla typ schema i Göteborg så får ni ta typ Sjunde länken Då kommer ni in på rätt sida Eller är det så att det är en grym kampanj för att man måste köpa årskort för att komma vidare in på ja, sidan. Jag är osäker på om du ens kommer vidare ändå alltså, du är fast i det träsket. Det är en ond, fast god spiral. Hur såg du ut på träningen då? Eh, man kan väl inte säga så himla mycket. Eh, det var ju inte så att det, det, det... var två målspel hela tiden. Så att... Eh, det, var, det var väl kul att se. Men lagen var ju väl lite ihopmixade. Alla var inte på plats. Vi började semester fortfarande. Eh, några andra var borta också. Så det var lite juniorer med och sådär. Men... Eh, man är ju lite sugen på de nya killarna Tom och Alessami och, och det är inget liksom Ja, hand. Som det kändes som att han kallades Den goda Alizami Så jag han tycker jag han får heta Coolt namnen då mycket Vi får köpa ett sånt halsband till honom <här> Shark ja, nej men Han såg väl ändå lite, lite lovande ut men, det, men som sagt de spelade på en liten plan Och det var svårt ja, har att se något ja, Han kommer bli Armsvenskans bästa vänsterback Tom Petting Pettersson Hur såg han ut? <här> ja <här> Bortsett från gott svall och härlig sångröst Alltså jag tycker att det svallet var ju det man såg han spelade i shorts Det gjorde han Det var han och det var Såbra Det var någon mer som också körde i George. Det var strängt gjort ändå Det är lite Håkan miltakter På Trollhättan killarna kanske kan man så? Det är jävla oväntat att Sobralense Är den som körde i shorts också Vi ja, har han sett han, det förut han är, men han har inte den auran alltså. fast de använder ju inget annat där borta Ja, du att han, han, han, han förstår inte vad det är för långtid han, han, han kör ju han vantar och Det tycker jag är snyggt, det brukar jag gå runt hemma Men äh, Vad ska vi säga mer om träningen Fick du en skymta av Mikael Boman? Äh, Han var också där mm. Men inte, Det var ingen som utmärkte sig direkt Och lagen som de spelade var inte heller komponerade På något sätt som man kan tänka sig Att det ska bli framöver De varierade lite Det som var roligast att se var väl Lennartsons Oerhört tillbakadragna roll Han gick upp och ställde sig på en kulle Så fick han spela i en 20 minuter Så gick han ner och så sa han Ja, ha, nu får ni prata ihop er i laget Och så får ni fem minuter till det Och så kan ni säga vad ni gjorde bra och inte Och så kör vi igång igen Och så gick han upp och ställde sig på sin kulle igen. Det var inte den här energiska Mikael Stare som står och skriker Mitt på plan hela tiden Han stod helt still, helt tyst uppe på sin kulle Visste man inte att det var han så hade man inte en aning om vem som gömde sig bakom mössan Varför trodde han hade en så anonym roll då? Vet, nu ska man väl bara bilda sig en uppfattning om folk Förmodligen Och se vad de gör fel och rätt och så vidare Men det var väldigt annorlunda mot vad man har sett de senaste åren det behöver ju inte vara negativt bara för att det är en runda ja, Men absolut man har ju vant sig vid en viss intensitet I fan med allt som Stara gjorde Så att eh, vi får se vart detta leder Och det var ju första träningen Det kan ju se annorlunda ut redan nu på fredag Det vet vi inte Men då är det en ny träning på Hällanda eh, Så att eh, gå dit om ni har tid Och försöka fixa kaffe blåvitt Jag såg en liten krönika från dig Andreas på nätet här i veckan några rader text kom det Ja, På Svenska vän så alla ställen, ja, alla ställen. Härligt ja, att se. ja men vi har ju sagt att vi ska jobba på alla plattformar, ja, Så absolut. jag läslar in mig på allting som finns Så är det någon som har en blåbetssida så kan jag komma och ta över den Nej men <laughs> <laughs> Seriöst då du, vi, skulle skicka, vi skulle skicka det till Jönköping det Ja men som du ser har... det, Jönköping, ja, det är ju för sällan vi får köpa och annat. Så jag vill ha mer matcher Nära gränna i eh, kontantan eh, av det hela du vill åka och härja på det där internatet som ligger där kring Gränna vet jag Nej men det, det handlar väl mer om e-sporten i Stora Gränna Och den är ju den nya så att man kanske kan få ny publik Det är sant, kan vi få upp en viss kille från Helsingborg, det tror du eller hur ser det ut? Man vet aldrig, Man vet aldrig. han kan vara aktuell för att spela i Jönköping någon gång Det är så Gränna till och med som vi ska... Nej, det, det, allting vad det handlar om är ju egentligen att uh, fotbollsbundet insåg att främst inte i en arena och spela svenska kuppen-finaler på. De har lite dåligt med fotbollsplaner på den här arenan. Men. Ja, de har det speciellt så är det väl inte roligt när det är 3000 människor som kommer och ser vad var det Elfsborg Vi kan mätta dem förra året? Var det verkligen 3000? Ja, var det så mycket? Publiksiffran tror jag så skrevs till 3000 den officiella enligt Fröllunda statistik var Ingefär 3000. Det är ju faktiskt så att det är i stort sett Omöjligt att ta sig till Friends Arena Även om man bor i Solna Så att eh, ta sig dit från Borås Måste ju vara <laughs> det är helt ett omöjligt. jävla omöjligt projekt ja, Men mätte de inte Helsingborg eller någonting också eh, Så att det var ännu längre för en skåning Jag vet att Daniel Birgestam Som ändå bodde på hotellet på Friends Arena Hade svårt att ta sig till Friends Arena Ja men ungefär så ja, eh, Svenska kuppen generellt eh, utvecklar man ju alltid Känns det som eh, Och nu då ska Svenska fotbollsförbundet göra om igen eh, Gruppspelet är bra men finalen Valen är ju värdelös Och ska återigen låta dig lottas ut vad den ska spela Vilket innebär att någon kommer alltid att hemmaplan Och det är deras sätt att få... Och det är Kalmar FF Ja, det är Kalmar FF Det är ju märkligt att de alltid ska få den Men så är det Men min, min tanke som jag har haft i många år egentligen Är väl att man borde ha en plats där den alltid spelas Och Jönköping är... Typ, den ultimata platsen i fotbollssverige Du tänker beläget, beläget kontra fotbollsklubbar runt om och så Ja, exakt Alltså allting finns ju, det är klart att Gävle och Sundsvall kanske inte tycker det är bästa Men eh, om man ser att det ska komma ett lag från Malmö och ett, Eller ett lag från Skåne och ett lag från Stockholm Eller ett lag från Göteborg och, Alltså då är ju Jönköping klart bäst Det är motorvägar från alla håll eh, Det ligger nästan mitt i för den som är historiskt intresserad så kan man ju nämna att Sveriges huvudstad låg faktiskt på Näs Som ligger i vätten precis vid Jönköping en gång i tiden För att det låg i mitten Ja, men så är det ju och, och Jönköping då, tror jag En av anledningarna till att jag tycker att Jönköping är bra som stad också Är för att man inte har något elitlag för Precis, det är, ju, det är neutralt Det är neutralt och det är ju så att skulle en final spelas i Göteborg mellan Helsingborg och Norrköping Det finns ju inte en jävel som hade brytt sig om en sån match nu, nu tror jag, bara för att rätta det lite här att vissa i Jönköping skulle nog hävda att de har elitlag lag. Eh, Jönköping och sådär och men... ja, sådär jag... Huskvarna, fast de ja, åkte ju nu åkt så. Så. Nej men ja, det är klart och det har de väl försökt säga till mig i efterhand också att vi har visst i lag. vi kom jättebra till trots att Mats Gren försökte förstöra våran förening Men nej, Mats Gren försökte inte förstöra er förening, han förstör våran det, Nej, jag... det gör han inte heller <laughs> Så lugna nu för välkommer säkert alla ni som önskar men eh, de har ju inget topplag eh, Och j Södra kommer inte gå upp eh, Men däremot så finns det en jäkla massa fotbollsintresserade i den stan. Så jag tror att eh, skulle det spelas en match mellan två topplag Så tror jag det finns många Jönköpingsbor som hade gått på matchen Vilket gör att när... Ellsborg, Helsingborg möts och de kommer med 200 supportrar, alla sina 200 supportrar som de har och besöker matchen så det blir normalt på främ det blir 400 då. Men här kan det då bli 4000 istället. Eh, sen är det, ju, som, du säger, sen är det ju, som du säger Beläget bra så att det är lättare att ta sig det är lättare Kontra att ta att sig. om du åker från Helsingborg upp till Stockholm ja, Så är det, det, det var, de spelar ju faktiskt Kuppfinal där 2001 eh, Och Nu kommer jag inte ihåg vilket det var, om det kanske var Hammarby Mot Elfsborg eller något sånt där Men då var det fullsatt på Stadsbergkvällen eh, Så att, det finns Ett sånt intresse i Jönköping och de hade gått matchen så att, och det är, tror jag en viktig del att man faktiskt får den här lokala förankringen att andra människor går dit också och fyller arenan. Det blir en folkfest i stan. Ja men lite så. Och då kan man bygga den här hypen som svenska Huppen strävar efter att få. Är det Stadsparksvallen som ska stå värd för att? det funkar ju inte och det är ju det som är problemet med Jönköping. De har ju ingen arena. Alla arenor som heter som, som någonting med vallen är oftast för små för det mesta. Ja och det är ju den också. De ska ju bygga en ny arena. Eller de vill ju bygga en ny arena. Och kommunen röstar igenom det. Sen så kom ett parti. Jag tror det var Miljöpartiet. Som kom och sa nej till det där. Vi vill ha en Speedway-arena, <laughs> sa de. Nej, men de ändrade sig helt så mycket. Och sa att nej, vi vill inte satsa på det här. Så nu vet de väl inte ens om de ska bygga en arena i stan. Men tanken var ju att de skulle göra det. Men den skulle också bli för liten. Den var ju 6000 eller något sånt där. Och det behövs ju en arena för kanske 12 14 000 för att det ska kunna funka Och bära sådana matcher som, som när vi var 5 000 på plats Är det två sådana lag så måste man ha lite säkerhetszoner och sådär. Så att eh, 14 000 behöver väl kanske arenan ta i normala fall Men, och det är klart att Jönköping Inte vill bygga det för en svenska kuppfinal Sen skulle man ju då kunna använda Kanske något av våra Fina landslag som skulle kunna spela på arenan Exakt, det, det ingick ju lite I den texten jag skrev där Att U21 spelar idag i Halmstad Skit tråkig arena. Dåligt gräs. Men låt dem få flytta med då. Och köra U21-matcherna där. De kan få ta in i VM också. Ja, det hade de kunnat få. Jönköping har vi också. Alltså, Jönköping har ju de förutsättningarna att kunna ta ett landslag. För det UEFA, har ju lite krav på vad som krävs där. Och ett av kraven är att det ska ligga en flygplats inom ett visst antal kilometer och så vidare. Det har Jönköping. Man ska Ja, det finns massa sådana här små grejer som UEFA kräver. Och allt, allt det funkar i Jönköping om de har haft en arena. Så jag tycker ju bara att Svenska fotbollsförbundet ska ge dem den matchen och U21 under 5-10 år Och låta det byggas upp liksom, så får man se vad det blir av det För det, blir, det, blir, det är ju inte bra som det är nu, och det är inte bra att lotta fram en finalarena och låta någon få hemmaplan alltid heller Nej, det är ju ändå Europas plats för vi pratar om, och det är ju, det är ju inte någon skojakupp det här, så det är ju... Kanske en, en ganska sund idé från Andreas, vad tycker du? Jag tycker att det, idén är klart intressant. Har du fått några reaktioner på detta från jönköpingshåll, kanske? Ja eller? men alltså Jönköpings nytt eh, tidningen, de har den lilla ja, den lokala. He, det heter så alltså. Den heter så, Jynitt heter den. Pa den. Det? Ja, Jynitt var det, <laughs> De tog upp det idén och skrev en artikel om det och sådär. Och sa att de även skulle prata med lokala politiker och höra sig för. Jag har inte sett eller hört något mer från dem, men det kanske kommer här i veckan. Vi får se om det blir Andreas som får åka till Jönköping och klippa band på en ny arena. där. Jag då, tycker i jag är det. Jag tycker jag bör ha en starkare roll inom svensk fotboll. Tolla Tollavallen. Det verkar gå en rät linje från eh, toppskiktet av anfallare i Allsvenskan till eh, den kinesiska fotbollsligan. Nu senast så är det Magnus Håret Eriksson och Ricardo Santos som drar till eh, den kinesiska ligan. Det, vad tycker vi om detta egentligen? Förutom att vi slipper hans eh, frisyr i Sverige. Jag tycker det är lite skrämmande utveckling. Jag tog det tidigare på Twitter idag. Om hur det fyndas i Allsvenskan Jag säger det för tredje gången i den här podden Och det är att Allsvenskan är Jämförbar med den polska arbetaren Det spelar ingen roll hur bra du är Du kostar det du kommer ifrån Och det är liksom, det, det synd för det är så lätt sätt Att tjäna pengar på eh, Men du gör ju knappast någon utveckling För din karriärskull. skull eh, och, och det känns som att eh, Pengar ska inte styra allt Man vill ju inte att det ska göra det Det är klart att när man kommer upp i toppskicksligorna Spanien, Italien, England Där är det helt andra summor Men i Kina ska det inte vara så Sen kan man väl skylla mycket på agenten också uh, Att de styr dem att liksom de, innan så har de styrt dem till Holland För där hade man liksom bra kontakter Sen var det Belgien man körde på ett tag Nu styr agenterna mot Kina istället För att det är lättare att få iväg spelarna dit Ja det finns ett behov av att få in europeiska spelare i de klubbarna så att det, Och det finns pengar där borta Så det är inte konstigt att det blir så Men det känns lite trött när de bästa gubbarna från våran egen liga försvinner bort till Kina där de ja, Men, är det, men, men det är ju där undrar man ju hur spelarna tänker. Men just för agenterna så kanske det är det enkla pengar för dem att tjäna. De vet liksom, att här får du en säck med pengar och jag får en jättesäck med pengar om jag skippar det dit liksom. för But det är en Swedish star player. He can score many goals for you. No problem. Och sen läsnar alla efter ett halvår i sina och vill dra hem igen. Så att, någon gång borde de väl lära sig att det inte är rätt väg att gå. Men vi är ju tacksamma för att håret drar på Kina För där borta spelar ju En av de stora Stygga profilerna Erton Fejsula Fejsulao, Som faktiskt varit ute och vevat lite I en annan podd i dagarna Olof Lunds podd På fotbollskanalen på podd Han går ut här med att han Slutar i det svenska landslaget Han börjat det är väl den, eh, enkla, det enkla skämtet att gå till. Men det är ju roligt att han aviserar att nej, jag Erik behöver inte ringa mig längre. Nej, det är, det är noterat så att säga. Däremot så, eh, så säger han i den här podden som jag lyssnade på att Hamerén inte gillar kinesiska ligan. Och han säger eh, nästan, eh, citat. Hammerén säger att Hussein har gått ner sig i Kina och att han inte fått någon bra träning där borta Och det är ändå ett ganska anmärkningsvärt uttalande Från den svenska förbundskaptenen om det nu är sant Fast det, är det så jävla anmärkningsvärt egentligen Med tanken på hur Hussein har beskrivit träningarna Den här, glidtack, den här ja, glidtacklingsträningen Ja alltså det är klart att du inte utvecklas på sådana träningar. Så att, eh, på ett sätt har han väl rätt har, har han gått ner sig Vem vet? Vem såg han att de senast på något annat än en i stream? Nej och sen vet man ju inte då hur, hur det är ju svårt att jämföra när man ser korta utdrag, hur kvaliteten är på ligan. Men det är klart, spottar han i 19 mål där eller vad är det är nu han har gjort eller om det är 20 eller 76. Så det känns inte som att den kanske riktigt håller samma kvalitet som i försvarsmässigt som allsvenskan gör. Nej, och då kan det ju också kännas ännu tröttare att eh, våra bättre spelare drar till Kina så fort eh, de behöver lite kosing Ja, agenterna får hitta sig en ny marknad och skicka spelarna till Samtidigt förstår jag agenten, alltså, de är ju säljare och, och det är vi, vi, vi vill tjäna dem. pengar det är Svårare än så är det inte, men det är jävligt tråkigt att utvecklingen blir så Är Jan du lyssnar på den godaste podden som finns. Bara benpodden. Grattis Rosengård. Nu öppnar Dressman i ert bostadsområde. Vad är det här nu? slatan, ska börja reklam för Dressman. Jo, det är det här reklam för någon juice nu precis också Vitamin väl var det väl Börjar han få lite dåligt med pengar på kontot <går> Nå någon ja, Någonting säger man att han håller på Och försöker hitta business Efter karriären här Han, ha han ska har skaffat sig dyra vanor När han hänger med kungen och drottningen kanske <går> Han har ju köpt en ny Lya också På 600 kvadratmeter så det är klart han behöver in lite mer cash Men åker han runt i sin Porsche För 8 miljoner nu i sin Battistini kostym för 96 kronor <går> Så måste det vara det är väldigt, väldigt speciellt detta. Så jag känner att hade jag varit i Slatans skor, så att säga, så hade de inte varit köpta på Dressman. Dressmans rykte i Sverige är inte Dressmans rykte i andra delar av deras var de har sina butiker. Det är ju i Sverige de är klassade som de är. I Norge är de ju. Inte alls så, utan där är det ju ett, en vanlig butik kan jag på säga, men ett H&M eller en, något liknande. Liksom. Hur, hur lång tid tar det innan eh, modelejonen i landslaget, är eh, Hamren och Albeck och gänget eh, tvingas stå i, i eh, Dressman-kostymer på linjen. Det är en rimlig fråga då. Om slattan rattar Dressman så, så kommer de ju... Jag vet inte vad han står i just nu, men den jävla västen han går runt, det kan ju inte vara köpt på något annat ställe egentligen, eller? <laughs> Det, vi, är, vi är alltså inte sponsrade av Dresman. Jag antar att det framgår ganska tydligt här. De, fick ju faktiskt, de har ju fått så här 76 år i rad bästa serviceutnämnande inom handeln. Så, sånt man vet om man jobbar i handeln, inom handeln. Ja, men de har, en, de har ju en sektliknande personalpolitik på Dressman också, som är helt galen. Och det kan ju vara något som en slatan triggar igång av bara den grejen. Jag vet att deras. Av ja, personalfester eller kick-offer varje år när de samlar ihop alla i personalen och åker någonstans, oftast i Norden, tror jag det. Är. De brukar tiden vara helt galna när vd:n kommer upp och alla. Ja, säckliknande verkligen går de i slow motion i bara kropp i vattenbrinet på de här tillställningarna tror du? Nej så det de har ju sina badtinikostymer såklart. Det har ju alla om man tänker sig lite mer äkta människor tankarna liksom när de gick runt så där små robotarna vad de nu hette. Men frågan är då kommer det bli inne och coolt med dressmankläder Ja. Det, det, är det, är, det är det som är det sjuka att så, det kommer att bli det. Så det är tips att köpa aktier i det här norska holdingbolaget som äger mm. Dressmann. Jag ska inte tipsa någon att köpa aktier i någonting så här när vi, har, när vi har några tusen lyssnare. Det känns som att jag kan få mycket folk efter mig då. Men om man ser på uppgången på försäljningen av till exempel X70, nu kan jag inte procenten i huvudet givetvis, men den har ökat Den bilen nu? Med. Ja, Volvo X70-bilen. Den som min svärfar, som för övrigt avskyld slattan, beställde My dagen innan slattan reklam släpptes. Det är han väldigt noga med att poängtera. Låt dig inte några jular och slöta bil. Det en riktig produktplatteringspodd här nu. Ja, men, men, men det är klart att. Eh... De kommer vinna mycket på det här. De kommer ju få. De kommer, få, de kommer lämna den stämpen de har. Sen så är det ju en sportdel det här som de ska göra. Han ska inte vara. Något ansikte utåt för något annat, eh, vad jag vet. Utan det blir väl en hel sportkollektion. Fast vem tror att det inte kommer släppas en slattan-edition-kostym som hela jävla rosengård kommer springa runt i? Ja, jag skulle nog säga att eh, du kan nog hitta den eh, överallt i Sverige eh, om ett tag. Eh. Det finns ju en sån dressman xxl butik så det kan ju faktiskt vara så att hela rosengård får plats enklast <laughs> <laughs> ni, ni, ni lyssnar på Bara Bens podcast. I veckans Mediekoll. Så får vi väl falla in något i den relativa blåvita stiltjen som råder just nu. Vi får be lite om ursäkt där för att vi inte snackar super mycket blåvitt. Det har inte hänt så mycket att prata om helt enkelt. Om inte ni har något som ni vill säga till oss som har hänt. Ja, det var dåligt drag i hashtaggen också. Så då får du också lite skärpning på, på lyssnarna där och komma med lite ämnen. I alla fall... Så har ju Blåvitt själva faktiskt bidragit till medieklimatet och släppt ut eh, två stycken Youtube-videos va? Med intervjuer med eh, Jörgen Lennarsson och med Mats Gren. Och vi ska faktiskt lyssna lite på en av de här. Ja, men vi gör ju de här förändringarna för att vi vill ha mer energi på kamratgården och för att det ska bli mer drag och... För att vi ska få ett roligare, offensivare, gladare spel. Nej, men för att vara seriösa så gör ju Blået faktiskt någonting som de har fått en del, del kritik för att de inte gör: nämligen äger sina egna mediekanaler. Det kan jag tycka är positivt. Absolut, det, det här var två bra grejer som släpptes Det, det är ett helt nytt sätt att ge det, men riktigt bra Jag tycker man fick en väldigt bra bild dessutom av Jörgen och hans tankesätt och hans tankegångar Vilket kanske inte har kommit fram innan eh, Väldigt, väldigt trevligt sen Det var ändå 20 minuter långt med honom där han bara pratade om sin filosofi och vad han vill och vad han tycker och varför han tycker det Och det är ju det här alltså, som vi som supportrar, det är det här vi vill ha Vi vill ha att blåvitt talar till oss vi vill inte att någon journalist ska gå in och såga och ifrågasätta allting. Utan vi vill ju att Blåvit ska tala till oss och få Raka tala till punkt. Besked. Ja, men verkligen så. Så att det är ju jättebra. Så det tycker vi var en bra medievecka från Blåvit där då? Definitivt. Mediekollen är inte alltid elak. Nej, det, vi kan ju göra annat än att såga också. Det är ju trevligt det. Men de här sakerna påminner lite om också vad IFK har gjort tidigare. Som man kanske saknade lite i år när vi var inne på att göra till oss supportrar. Så är det ju nu nästan två år sedan som Stare Mild, var det någon mer jag kommer inte ihåg, som satt i... Vad var det vi var någonstans? Var det i konserthuset eller någonstans? Ja, det var, väl, det var den vid Järntorget. Folkets hus var det. Folkets hus var det, var det på Järntorget. Jag hade ett medlemsmöte helt enkelt. Alla som ville fick komma och ställa frågor. Stare om ill gick igenom säsongen, vad som hade hänt, hur det hade sett ut, vad man hade gjort och vad man hade tänkt. Fantastiskt uppskattat var det ju då. Men sen försvann det ju, tyvärr. Det var väl kanske lite ett krismöte Mer än ett medlemsmöte kände jag just för stunden då i alla fall Så var det ju, det var väl det som framkallade Men att man inte tar det i tillfället i akt Att se till att inte låta det vara ett krismöte Utan att låta det vara liksom ett öppet möte Där vi kommer närmare varandra Återigen, det är det vi har snackat om hela hösten När jag har varit här, att komma närmare varandra Och från IFKs sida vore det ett perfekt dag. Och det är väl inte för sent att göra det? Stara kan ju inte komma och berätta om vad som har varit men... Det kan han göra jag tror inte det händer. <laughs> nej det är nog inte Men nej absolut inte Man hade lika gärna kunnat lägga ett sånt här möte strax innan eh, premiärerna Och säga att det här vill vi göra Någon sorts eh, superkickoff Exakt Det hade väl varit fantastiskt bra om eh, Någon på kamratgården snappar upp den idén Och eh, planerar in ett eh, sådant möte Veckans sågning det är väl inte superdagsaktuell heller så, men det är någonting som ploppar upp lite då och då som jag stör mig på mer och mer. Är det Friends Arena? Eller är det hockey? De sakerna skulle mycket väl kunna vara med, men det är inte det. Utan det är den här gamla trötta 2009 komplex som dyker upp lite då och då. Jag såg i någon intervju, jag kommer inte ihåg var det var nu. Men det ältas det här 2009. Kan vi inte ta och släppa det nu? Vi åkte på däng hemma mot AIK och de vann sn guld på vår arena för fem år sedan. Och det hände, och det har hänt. Och nu kan vi la fram och strunta i det och inte komma med något jävla komplex och någon jävla offeroll så fort vi snackas om det. Det hände. Så nu så här är det. Ja, men nu, ja, hallo. Vi tar guld nästa år och så är det borta. Precis. Så enkelt det. Så sluta lipa om den grejen Jag vill inte höra något jävla gnäll. Välkomna till bb rimstuga Vi har dragit upp ett gäng härliga julnötter Innan du fortsätter Jocke ah. Får jag lägga på en god julmusiksmatta här bakom? Ja ah, det får du, ah. du kör vi igen? Ah. Välkomna till bb rimstuga Vi har samlat ihop de absolut mest juliga små rim För att förgylla hela vägen fram till julafton och vi har fått eh, lite, fr lite frågor på nätet och vi har kommit på lite eh, själva. Eh, så nu ska vi höra vad som tomtarna har i säcken. Då har jag fått in en fråga från bajare i häcken som eh, vill ge eh, vad heter det, Camilla Nordlund eh, en present. Och då tänker vi så här, hon, hon, han har sagt att han vill ge henne en båttuta. Hon som är Simor-kommentator som står nere vid gräset. Och jag, jag stod lite och funderade på hur man skulle få ihop det här då Så jag skrev i alla fall Dina ögon må glittra i rutan Men rösten din får vi vara utan När du vill prata vill vi ej dig rata Tysta publiken med tutan Ja, det är bra du, du menar att, att, då att hon pratar så tyst helt enkelt Ja, och då så, vad heter det, så tänkte jag att jag, skulle, jag tyckte inte tuta var särskilt bra bajare i häcken Så jag tänkte att hon kan få Eh, något annat istället Så jag skriver ihop en annan grej Och så får ni försöka lista ut Vad det är hon ska få då Dina ögon må skimra Likt månen Men rösten är ingen som når den Vi vill dig höra In i vårt öra Försök med den här megafonen <laughs> Jag vet inte, det var svårt faktiskt Du kan bli anmäld för stalking Snart Patrick på Camilla tror jag Det men... må vara så Har du något eh, litet ringtips du vill Absolut Då har vi till Jan Alvbåge här då Vi vill inte att du ska bli trist Och stel Men bäst att vi gör så det inte blir fel Och då får Jan Alvbåge En sociala medier coach. Och motiveringen är för att Jans alltid egentligen väl inte ska hitta uttryck. Får en sociala medierkort. Schyst. Hade du någonting Andreas? Äh... Jag hade ju en på Alvbåge här då. Ja men kör den. Om, om det var så. Ja kör den. Kör. Den kom faktiskt in från handsken i handen. Och handsken i handen vill ge Jan Alvbåge en pappersrulle. Och då, jag vet inte riktigt varför men jag skriver i alla fall ihop. Till vardags så stoppar du målen. Men ibland dimpen där nere en svåren Då du satt dig på huk Och den träffat din Buk Med en bunt papper Du torkar bort tvålen <laughs> Det blev som att han hade runkat Alla ja, typer det Ja Det låtsas som att det inte hände så ska gå över till Nej, kör ju en till. Det så många. Det är ja, ja. Laget är halvkul, staden är trött. Livet är sömnigt och tempot är slött. Gräset är plastigt och håller sin färg. Här får du Örebro eller Åtvida berg. Och då är det alltså god jul Mikkel Stare som får en så kallad enplansvilla. Det vill säga ett stabilt mittenlag så att han slipper åka i den känslomässiga hissen. Skönt för honom. Det är väl fint. En som inte åker i den känslomässiga hissen Det är ju Lasse Vibe Ja precis Och då har vi kommit in en fråga från Pölse, eh, Och han vill nämligen ge honom eh, ja, vi, tar, vi tar det efter rimmet förresten eh, Du delar ju landskod med sören Och det är väl inget som stören. Men ditt halvlånga svall Det är ingen ball Här får du en tid hos frisören Ja, ja. Det, det var ju ändå snällt och jag vet inte ja. Jag har också en på Las och hår här då. Fast det är kanske är en lite lättare lösning bara. Även om det blir götet eller ett land med bearnaisesås kan du fan inte se ut som du kommer från Borås. God jul Lasse Vibe som får Magnus Ölmey Johanssons pamban Skysst. <laughs> ja, men det är ändå vackert. och det är därmed att han skulle dra någonstans. Jag vet inte. Det var någon som ville ge honom något annat här eh, Som vi alla har nog glädjeart Men eh, vi kan väl läsa upp det regnet också I varje lägenhet hus och koja Sitter änglar med svår noja Vår längtan efter en kung var över Nu får du inte bara dra södra över Och nu när dina barn precis ska börja hoja Så vill vi att du ska vara kvar här och ståja Vi kan också se till att ordna mer klöver. Säg bara till Pionisse Vad du behöver Ooh. <laughs> jag fick han alltså ett tomt kontrakt att skriva i val för att ja. på Lasse Så att jag tror att han är klar. Det är en en bra, Gemma. Ja, det är bra. När du är inne på anfallare, stjärnanfallare, så har jag faktiskt. Det finns en kille som heter Tobias Osen. Och han huserar ju just nu i Kina, om det var någon som inte kände till det. Och han har jag faktiskt personligen då skrivit en, ett rim till. När din närvaro känns så abstrakt. Du i Kina får runt i all prakt. Shing, shong, Mao Zedong. Här får du ett <laughs> nytt fett kontrakt. <laughs> Ja oh, du nu börjar, det, nu börjar här, jag arta så jag Det är vackert på något sätt Jag har den här då till eh, ett lag från söder, som, eh, alltså söderifrån och inte, till, inte söder i Stockholm då, Som eh, vi tycker si och så om ibland Ni kan inte prata, det låter som slem Ni kan inte räkna, nu kan ni gå hem här får ni ett bidrag från kassan är stor, så köp hela lagret och tro som ni tror. God jul, Malmö FF som får ett presentkort på Ikea, så att de kan köpa hur många adventsstjärnor de vill. Eh, vi har ju en ny vänsterback i laget. Heitand! Heitand Hight Alizami. <laughs> och jag tänkte då att han skulle få en egen Lady Gaga Ramsa. Och det är ju rim den. Så jag tycker att jag ska testa och köra den här då Ja får se, vi se vad händer. Hittas, hittas Kom till vårt lag från Fredrikstad. Allesami En marockansk norsk fil i blam Allesami Allesami Allesami, Allesami. Allesami. Tjo <skratt> <skratt> ja, Den vill jag ju höra på kommandobygden Till våren Jag kan ge den i julklapp till Ultrasbobban Och inget där kanske då Det är en fin present i den här Ja uh -huh. När vi ändå är inne på ytterbackar. Ja. Då får jag ju ändå ta min sista här nu då. Ja. Eh, och det är faktiskt... Nu kan man tro att Emil Salmonsson får ju mycket uppmärksamhet. Men jag tänkte att Adam Johansson är en kille som har hamnat lite i skymundan i sista. Mm. Eh, så han ska faktiskt eh, fånga Och det roliga med Adam är att han har ju mig vetligen aldrig gjort mål i den blåvita tröjan. Eh, och då tänkte jag att jag skulle hjälpa honom lite på traven. Så jag ska, ska ge han en gåva här och så skriver vi ihop ett litet rim. När det andra är ute och går... Du med boken vid näsan står. Dina avslut är sämst trots din iviga spänst ett sinne för mål du här får. Ja, fint. <laughs> Ibland är jag riktigt generös Ja, men det och är det, det kom från hjärtat. Det ska. Apropå målgörare då. Vi hade ju en gäst förra veckan här. Eh, som tänkte skulle få en julklapp också. Paradise Hotel Gustav. Ja, det är lite på det temat faktiskt. <laughs> då tänkte jag så här då. Uh, när du är fri i boxen och nära ett skjut så hoppas vi att det blir ett lyckligt slut. God jul, Gustav Engvall som får en date med Paradise Hotel Saga. <laughs> Signaturen Pannben här tycker jag att vi ska ge en julklapp till BK Häcken. Ni skriker och ropar till alla som ids. Ni är ju trots allt mest en stor kupp för kids. Då bättre, trots all... Då bättre trots allt att ni får en skandal. Så tystnaden inte blir monumental. God Godhjulbäck och häcken som får Gunilla Persson som klubbdirektör. Så att de i alla fall får lite uppmärksamhet där ute på hissingen. Det kan de behöva. Fint. Vad ger man en man som har allt man kan få? En kropp som en viking och skägg som för två. Den vänstra är världsbäst som ingen kan slå. Här får du en höger på Beckhams nivå. God jul Jarmar som får en högerfot. Vår stekiga hunk nu till söder ska dra. Vi hoppas att surdeg och helskägg blir bra. Här får du en sittning som krullar dig brä. Sen sjunger vi alltid om din hårgelé. God jul. Filip Haglund som får en permanent. Och det är för att direkt... Gå in och knäcka Kennedy och bli den största alfa i Bayern. För vi kommer alltid, alla ihåg den härliga Gamla Ransan. Ingen permanent på Kennedy! Ingen permanent på Kennedy! Han är 20! år Han har inget hår! Ingen permanent på Kennedy! Så. Nej, det är inga Uvaldningar här. Nej, det är inte någonstans. Toivonen Albeck Elmander och Hamren I röda hjärtat som mulen på en ren. Vi hoppas det nu ser spiden i dina ben och ger dig en tröja, fast timmen i sen. God jul Emil som får ett fake fejkmedlemskap i ös. så att han äntligen kan få komma med i landslaget som han borde få göra. Det var inte kul? Nej. Nej, det var inte det bästa. Det var det inte. <här> Nej, vi skiter med den då. Den gamla biten satte djupa sår, men allt är förlåtet om det blir blåvitsår. God jul Tom Pettersson som får en blåvit låt skriven av bb för att blicka Jalmar och skona hans hälsenor. Vi måste ju också som avslutning... För att det börjar väl lärma sig slutet nu, eh, ärligt talat Både på året och båden. Det, det känns så va? Det känns som vi inte hade jättemycket att komma med den här veckan Ska vi be om ursäkt redan nu för att ni har fått lida den tack, här tiden Tack och förlåt <laughs> eh, Det blir bättre, vi lovar Vi ska ta eh, en julklapp till alla svår kära trendpappdra Och hennes kära Elmar Och jag tänkte jag ska sjunga lite en gång till nu då För jag har stulit det här rummet. Okej, okay, då går den så här Kom hem Vi börjar om igen Vi glömmer allt I Danmark är det så kallt Mina damer och herrar Vi försöker vara tillbaka så småningom men joggen är, är slut. Men nya, nya friska tag. Nästa vecka kanske det blir ett specialavsnitt. Vi får se lite hur luggen ligger. Vi har inte fått klart heller med hur det blir efter året. Vår målsättning är att, att köra vidare, men då måste den praktiska biten lösa sig, eller hur? Joke? Vi måste lösa det på något sätt, så ni får ha lite, lite tålamod med oss och gilla det som vi kommer upp med. Det blir bra hur det än blir. Eller så kan ni bara protestera Alltså jag som utomstående kan ju tycka att folk borde reagera Agera Och bara alltså uttrycka sitt hat mot er två för att ni hotar med att lägga ner det här Det är ju så uppenbart att ni bara söker kärlek av lyssnarna Så att jag tycker reagera på det, lyssnare där ute Ni vet vad de heter på Twitter Och skicka några saker till dem Framförallt det sista Hej då Du spelar små. Kasta du lägger upp varje bild som vi får Om den står kvar, min kommentar Så ska jag gilla allting som du har Ännu en bild från en utlandsresa Ännu en like från mig För hon har öppnat en underbar så En miss av Elmar och Resa. so obscure Känner det? Går du nu till en här? Det här är Emil Sådumsson. Hej, det här är Martin Kurtzväli. Du lyssnar på bara ben på den. Audio. För hon har öppnat en underbar saga över en mix av Elmar och resor i lyx och fler. Hur oh, alla känslor vi har haft i avtismyg på skam kommer fram. Den underbar slag och värt En viss av en maror så starkt Och alla känslor vi har haft I smik och skam Kommer fram På den papplas Instagram Hur kan en konto få stå Du har förlämnat vår värld och blå Det är som en spark i vårt på Patras Instagram Och på Patras Instagram